10. A genfitó tükrét szintén az eső verte. Az irodaház üvegfalán széles patakokban ömlött a víz, eltorzítva a kilátást. Kardos Gitta a tárgyalóban áldogált az egész falat elfoglaló ablaknál, és társészéje felett a mólóhoz kötött csónakok imbolygását figyelte. Semmi kedve nem volt kimenni, de ha nagyon magába nézett, ahhoz sem érzett erőt, hogy folytassa a negyedik órája tartó megbeszélést. Három társa pár perccel korábban ment ki az irodából, hogy kissé felfrissítsék magukat, és most kezdtek visszaszállingózni. Elsőként egy ilyen komarat érkezett. Az 56 éves parfümőr olyan vékony volt, akár a nádszáll. Szinte légies könnyedséggel lépkedett a vastag szőnyegen, és a gitta mellett álló asszalkánál maga is töltött egy csészeteját. Jó az ölt te, a gitta! Igen, pazar ez a fajta! Akkor kipróbálom! A férfi válig érő ősz haját elsimította a homlokából, ahogy az asszal fölé hajolt, de a tincsek azonnal visszahullottak az arcában. A nő számtalanszor megfigyelte már ezt a széltalan mozzulatot, mely úgy hozzátartozott komarat imázsához, akár a kétsoros soros zakó és a kigombolt nyakú fehér ing. A férfi volt a négyük által alapított új parfümőriskola névleges vezetője. A döntéseket együtt hozták, ám ettől függetlenül kellett valaki, aki magára vállalja az operatív irányítással járó feladatokat, és ez nem nagyon lehetett más, mint a helyben lakó komarat. Házra az irodától messzebb, kissé feljebb a hegyek közt állt, onnan járt be BMW-jével a tóparti iskolába. Belépett a megbeszélés két másik résztvevője is. Zsérom Baragyő középkorú, hajó férfi volt, Sportzakóban és vászonnadrágban, szája sarkában soha meg nem gyújtott pipa lógott. Gitta tudta, leszokott, hogy ne tompítsa el orrát és izzelését a dohány. A pipa azonban megmaradt, és ahogy más nyalókát szopogat, ő a pipa szárát rákcsálta, ha elgondolkozott vagy bizonytalannak érezte a helyzetet, de sokszor pusztán önmaga megnyugtatására is. A dohányzás azonban nyomot hagyott, mindannyiuk közül zserom volt a legkevésbé kifünomult parfümőr, és ezt tudta is magáról. Talán ennek is köszönhetően kardosgitta Gitta hezitáló figurának ismerte meg Baragyőt, aki sokszor megőriítette partnereit azzal, hogy a már eldöntött kérdésekre minduntalan visszatérve igyekezett a biztosnál is biztosabb döntést kicsikarni. Ennek szöges ellentéte volt a kvartet negyedik tagja. Fanny mondon, 45 éves korára kőkemény nővé edződött. Noha alig 150 centi magas volt, ha belépett valahová, azonnal észrevették. Enyhén mulett alkatát jól leplezte választékos öltözködése és már-már tapintható kisugárzása. Mondon volt a társaság informális vezére, és ezt mindannyian elismerték. Csak azért nem kapta meg az iskola vezetését, mivel Brüsszelben lakott, és nem volt hajlandó ezért végleg lozamba költözni. Persze mindenki tudta, hogy az asszonyt amúgy is megfojtotta volna a tanulókkal, meg a hivatalos szervekkel való kapcsolattartással együtt járó adminisztráció. A munkához hihetetlen türelme volt, ám az emberekhez alig. Feldühítette a lassúság, a butaság, a hozzánemértés, márpedig képest a legtöbb ember lassú, buta és hozzánemértő volt. Éppen ezért nem is nagyon vett részt az oktatásban, cserében oroszlán részt vállalt a tananyag összeállításában. Az ő igazi területe a parfüm volt, Imádott tervezni, illatokat analizálni, alkotó elemeikre szedni, aztán újra összerakni, majd egy-egy vegyületet kicserélni, megváltoztatva ezzel az illat egész karakterét. Mondon kávét töltött, és odalépet hozzájuk. Folytassuk! Kardosgitta elmosolyodott a szokott magabiztosságán, és felemelte a mutatóját. Egy pillanat! Hoztam neked valamit? Mit? Gitta elővet a zsebéből egy vékony papírcsíkot és egy parányi fiolát. Komarat a szemét forgatta. Ne már, hölgyeim! Megint ez az óvodás játék. Minket szórakoztat, vont Mondon, és újra kardosra figyelt. Ha egyszer csak találkoztok, ezt mindig eljátszátok. Gitta felmutatta a fiolát, amelyben pár csepnyi szintelen folyadék volt. A papírcédulát cédulát az szájához nyomta, megdöntötte egy pillanatra, aztán az átitatott lapot mondon orra aládukta. – Na, mi ez? Kettő perced van, vagy én nyerek? Fanny elmélyülten szaglásza a lapot, majd eltartotta az orrától, és a messzeségbe berévet. Komarat kíváncsian figyelte, ahogy a nő ismét megszagolta a papírt. Megpróbálhatom? Érdezte a férfi. Persze. Valami növényi, ez teljesen biztos. Jelentette ki közben Fanni. Már éreztem ezt egyszer, de hol? Én tudom, adta visszavigyorogva alapot a férfi. Csít! Ad gondolkodjon még, Fanny! Oké! Okay. Mondom, egyre jobban ráncolta a homlokát. Látszott, hogy nagyon erőlködik. Gitta látványosan a karórájára pillantott. Lassan letelik a két perc! Várj! Mindjárt mondom! Na, itt van a nyelvem hegyén! Idő! Garra de Leone! Az, brávo! Én tudtam, vigyorgott komarat. Persze, de te most jöttél vissza Dél-Amerikából. Természetes, hogy neked ez megvan. Én évek óta nem jártam ott. Oké, okay, ez igaz. Nekem ugyan nem tetszik ennek a virágnak az illata, de hát az Atakama sivatag tele van vele. Fanny a másik nőre hunyorított. Bisszavágó? Miért ne? Újabb papírszetli került elő. Gitta hosszasan szagolgatta. Nem érzek semmit. Biztos? Teljesen? Nem értem. Ó, Fanni! Mi az? Ez üres. Remek, egyenlítettél. Ez nem ér, ez becsapás. De, hogy is Jó választattál! Ölgyeim! Talán folytathatnánk? Gitta bólintott, és mindannyian visszaültek az asztalhoz. Bár hivatalosan komaradt feladata lett volna az ülést vezénylése, a szót hallgatólagos jóváhagyással rendszerint Fanni mondon vitte. Akkor tehát, összefoglalva az eddigieket, kezdte az apró termetű asszony, Elfogadtuk, hogy a tanévet ezzel a tizenhat tanulóval kezdjük meg. Ránézett a listára. Nyolcvan franciák, négy belga, valamint egy-egy amerikai, német, kínai és észt. Beérkeztek a tandíjak, kotyogott közbe a kisészét szólt Baragyő. Már hogy érkeztek volna be, amikor csak most döntöttük el, hogy az ő jelentkezésüket fogadjuk be? Csattant fel Fanny. Jó, persze, elnézést, motyogta a férfi, aztán a pipaszárral a listára bökött. Bár érdekes lett volna ez a perui fickó, ha esetleg mégis. Zserum. Három teljes órába tellett, mire kiválasztottuk a 207 jelentkezőből ezt a 16-ot. Elég legyen. Nem vagyok hajlandó kezdeni a vitát. Gitta és Komarat derűsen összevillantotta a tekintetét. A jelenet annyira szemléletesen példázza két társuk jellemét, hogy kis hián elnevették magukat. Hát jó. Remek. Akkor áttérünk a következő napi rendi pontra. Megkaptuk egy ilyen jelentését az előzetes adatokról és a beszerzésekről. Mindannyian átolvastátok, igaz? Bólogatás volt a válasz. Helyes. Kérdés, óhaj, hozzászólás? Nincs. Akkor szavazunk. Elfogadom, mondta Gitta. Én is. Sietett megerősíteni az előtte szóló véleményét Baragyő. És én is, bólintott mondom. Akkor ez rendben. Féretette a mappát, és a következőt vette maga elé. Egyéni munkáink áttekintése. Ki kezdi? Komarat diszkréten köhintett. Egy pillanat! Igen. Mi szükség van arra, hogy ezeket ismertessük? Miköz az iskolának ahhoz, hogy én, egy ilyen komarad a fennmaradó időmben milyen megrendeléseket fogadok el, és milyeneket teljesítek? Miért javasoltad ezt a napi rendi pontot? Nem értem. Fanni mondon még lélegzetet vett. Azért, kedvesem, mert bármit teszünk ezután, az az iskolára hullhat vissza. De hát mi? Mondjak egy példát? Teszem azt, elfogadsz egy megrendelést egy egyéni parfümre. Gondolom, ilyen azért nem egy van, igaz? Persze. Aztán kiderül, hogy Bin Ladennek készült. Bin Laden halott. Az nem számít. A jelenségre fókuszálj. Szóval Bin Laden volt a megrendelő. Kiszagolja a sajtó. Milyen a férfi szemébe nézett. Szerinted? Komarat kelletlenül legyintett, de az asszony folytatta. Összedobtunk erre az intézményre több mint két millió eurót. De ez csak az anyagi része, amit nyilván nem szeretnék kockáztatni. Ennél fontosabb, hogy nekem személy szerint is régi álmom volt ez az iskola. Ez immár egy megvalósult gondolat. Nem akarom azért kockáztatni, mert valamelyikünk privát munkája botrányt kavar. Kardos Gitta elmosolyodott. Hány parfümőr keveredett már sajtóbotrányba fanni? Igaz? Vigyorodott el barágyő is. Nem sokat láttam az Entrevű vagy a bunta címlapján. És feltenné rá két milliót, hogy ez így is marad? csendtámadt. Fanni mondón tíz másodperc után bólintott. Helyes! Látom, értitek! Hogy képzeled el ezt a dolgot? Fészkelődött idegesen Gitta. Elmondjuk, ki, hol, mikor, milyen megrendelést vett fel és kitől. Ha a csapat úgy ítéli meg, valamelyik veszélyes lehet az iskola hírnevére, akkor vissza kell mondani a megrendelést. Nagyjából ennyi. És az ár? vetette közbe komarat. Kit érdekel, hogy mennyiért vállalsz munkát? Az az iskola szempontjából teljesen közömbös. Értsétek meg, nem a zsebetekben akarok turkálni, hanem a meglévő kockázatokat akarom a minimumra csökkenteni. Lehet a megrendelőink között vállalhatatlan személy, nem kívánatos politikai figura, Bűnöző, bárki, aki rossz fényt vethet ránk, és ezt nem akarom. Gitta elgondolkodva bólintott. Én megértem, és azt hiszem, igazad van. Igen, mondta némi szarkazmussal komarat. Akkor miért nem kezded te? Miért ne? nézett visszadacsosan a nő. Kezdhetem én? Fanny Mondon feszesen bólintott, és maga elé húzta a notebookját, hogy jegyzeteljen. Csak a jegyzőkönyv kedvéért. Persze, jegyess csak fel. Ez most hosszú lesz, hiszen minden futóprojektről tudnunk kell. Legközelebb már csak az utóbbi megbeszélés óta eltelt időben elfogadott munkákat kell majd bejelenteni, az nyilván sokkal rövidebb lesz. Kezdheted, Gitta? A budapesti parfümör perceken átsorolta az éppen folyamatban lévő munkáit. Még valami? Nézett fel a képernyőről Fanni. Már csak a legutóbbiak vannak hátra, ezeket pár napja vettem fel, van amelyik már teljesült is. Hallgatunk! Gitta belepillantott az iPad-ben lévő jegyzeteibe. Konz jános a következő megrendelőm. Egy olyan illatot rendelt, ami megutáltatja őt a feleségével. Hogy mit? Nézett fel Baragyő. Fálni akar, de az asszonynak kellene azt kezdeményeznie. Ez érdekes? Azért vállaltam el. Kontrollit lehet tudni. Semmi extra. technikai szége van, unalmas alak, már nem is igazán dolgozik, a fia viszi az üzzetet. Ő jobbára a Dunán horgászik. Fanni könyvelt, majd felnézett. Következő. Várkonyi zsombor. Egy parfümöt rendelt a feleségének. Róla mit lehet tudni? Szesz vannak. Innen is az ismeretség Egy konyakhoz készítettem a felkérésére új aromát. – Van vele valami érdekes? – Szintén semmi. Nem politizál, és amennyire tudom, nincsenek kilengései. – De igazából nem tudom, vontvállott Gitta. – Csak párszor találkoztunk. Komarat vádlón nézett mondonra. – Na ez az Fanni, honnan tudjam, ki a megrendelő? – Sose árt ha tudsz róla valamit. De nem nyomozhatom le. Már pedig valamennyit tudnunk kell róluk a jövőben. Ez az üzzet a bizalomra épül. Hogy gondolod, hogy kutakodjam a partnerek után? Ne kutakodj, csak légy körültekintő. Már megbocsás, de eddig is az voltam. Nyugalom, szólt közbe Gitta. Azt hiszem, annyi a lényeg, hogy ezután jobban meg kell néznünk, kivel kötünk üzletet. Nem esik jól, hogy ki kell terítenem alapokat, de fanninak igaza van. Az iskola fontos számomra is. Nem lesz rossz bevétel, ha beindul majd, és szakmailag is kiváló referencia lehet belőle. Nem akarom kockáztatni egy-egy olyan megrendelés miatt, aminek a hozamát egyébként bárhol pár nap alatt megkereshetem. Pont erről van szó, bólintott diadalmasan mondon. Komarat összeszorította a száját, de végül egyetértően bólintott. Oké, okay, legyen. Remek, Gitta, van még valami? Már csak egy, nézett a nő az iPadbe. Tomási Frank a megbízom. Ki az? Nem sokat tudok róla, de ő nem is érdekes. Miért? Mert csak közvetítő. Kinek dolgozik? Ha tudnám, minek kellene közvetítő? Honnan ismered? Pár hónapja a lóverseny pályán kellett megnéznem a lovakat a megbízása alapján. Baragyő megint elcsodálkozott. Minek? Megmondtam neki, hogy melyik milyen állapotban van? A megbízója állítólag rengeteget nyert rajta. Ha szagából mondtad meg a ló állapotát? Igen, te is tudod, hogy ez lehetséges. Nekem ez eszembe nem jutott volna. Amíg Tamási meg nem kérdezte tőlem, addig nekem sem. Érdekelt a probléma, mert én sem tudtam, meg lehet-e oldani a dolgot. Kimentem hát vele, dolgoztam, és bejött. És most mit akart? Néhány makacs lakót kell kiűzni egy budapesti bérházból. Minek? Át akarják építeni, de pár öreg ember nem hajlandó eladni a lakását. Megbízott, hogy állítsak össze valamit, ami ráveszi őket az eladásra. Mondon idegesen felkapta a fejét. Na, ez pontosan egy olyan sztori, amitől tartottam. És neked már nem az első eseted, hogy egy kétes munkát azért vállalsz el, mert szakmailag izgatja a fantáziádot. A két férfi is várakozó nézett a magyar nőre. Kardos nyert egyet, de mivel látta a többiek rosszalló pillantásait, ellentámadás helyett inkább óvatos lett. Veszélyesnek érzed az iskolára? Igen, Gitta. Egyértelműen igen. Kérlek, mondd le. Az nem fog menni. Miért? Mert már teljesítettem a megrendelést. A francba. sziszent felmondon. nem teljesen fel a dolog, morogta megruvón komarat. Te csak ne moralizálj. Emlékszel, hogy te is csináltál hasonlót, egy ilyen? Nézett rá szelíden Gitta. Tőled vettem az ötletet és még a vegyület alapvető összetevőit is. A férfi beharapta a száját. Az más volt. Szerintem meg nem. Egy milliómos az anyósát akarta elüldözni a házából, ha jól emlékszem. Ugyanaz a sztori. Ne hagyd magadnak erkölcsi felmentést erre hivatkozással de a saját lakásukból akarsz embereket kiűzni. Rendesen meg fogják fizetni őket. Egy ingatlan nem egész életre szól. Neked nem is? Akinek se kutyája, se macskája... Ez a megjegyzés talált. Gitta elsápat, de komarat könyörtelenül folytatta. Van, akinek ez fontos. Ne légy már ilyen patetikus. Baragyő megkopogtatta a tollával az asszalt. De uram, hölgyem, nyugalom! Megtörtént, hát megtörtént. Jeromnak igaza van, csatlakozott Fanny mondon. Ezzel már nincs mit tenni. Nem lesz semmi baj, nézett rájuk komolyan Gitta. Az a pár lakó szép csendben kiköltözik, Megkapják a pénzüket, és mindenki él tovább boldogan. Ez morálisan akkor sem helyes. Legközelebb odafigyelek, elnézést! Komarat egyre a fejét csóválta. Egy ilyen megrendelés erkölcsileg elítélendő, és ha napvilágra kerül, rossz fényt vedhet az iskolára. Elismerem, visszakozott Gitta. Amikor elfogadtam a megbízást, eszembe sem jutott az iskolára gyakorolt hatás. Csak most, hogy Fanny ráirányította a figyelmemet arra, ami nekem eszembe sem jutott. Igazad van, tényleg helytelen volt elfogadnom, főleg etikai szempontból. De szakmailag annyira izgalmas volt. Baragyő bólintott. Szakbarbár vagy, Gitta! Ahogy mindannyian. A megjegyzés végre feloldotta a feszültséget, és elnevették magukat. Fanny végül leintette őket. Reméljük a legjobbakat, hogy ebből nem lesz semmi gond. Nos, ki lesz a következő?